السلام وعلى رسول الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حب الأنبياء والمرشدين وعلى ال وصحبه المورد وعلى فلان من لا يعلم لنا من تلا بنا قد عليم قديم قام يشرحني يخل لي امي ودمعه من الزاني يبقى قوم كما خالد جزاكم على الشكر عند الله سبحانه وتعالى memberikan rahmat kepada kita dan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita dan menjadikan kita hamba yang sudah sebetakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agar kita menjadi insan yang sudah sesedap siapa diri kita sebenarnya supaya kita tidak menjadi orang yang ku dan sombong Tuan-tuan ya -tuan, Allah sekalian Lafaz ya Allah subhanahu wa kita untuk hari ini, Menentu Allah menginjamkan untuk kita Untuk hari esok Kalau kita jadikanlah hari ini Lebih baik daripada semalam Ya sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Lafaz untuk kita Yang berlapaz pada esok hari Bersyukurlah kita di ya, awal paginya dan Janganlah kita melaksanakan segala nikmat yang Allah berikan atau permianan itu. Karena kebaikan akan kita menjadi insan yang Sentiasa sekurang bersyukur nikmat Allah berikan atau kuasa Dan hidup kita suka sekurang berada dalam al-qadar. Kajian ini Allah berikan atau kuasa Allah. Tuan-tuan yang semati Allah sekalian pada hari ini Ruang yang ada, yang ada ini Ingin saya dengan tuan-tuan Menginjakan suatu perkara yang Mungkin tidak tertentu Ya tidak lama lagi Ya diubah iya Ataupun adalah laporban Yang kita melaksanakan adalah perubahan, Untuk tuan-tuan dengan beratmu Ya jangan kita lakukan ada laporban Kita ikut saja ya. Orang kita sebenarnya membuka terus sebelah kanan. Tanpo ada ilmu tentang korban. Ya, sebelum ini saya sudah ceritakan tentang Afikah. Ya, untuk sahabat-sahabat kita ingat lagi tentang Afikah. Ya, jadi pada hari ini saya ingin membicarakan tentang korban. Setelah ya, ada korban yang akan datang. Jadi bagaimana jadi kita melakukan dengan ada korban? Ada. Barang perbuatan itu, yang berdasarkan perbuatan atau demikian jelas kepada sampai kepada Allah subhanahuwataala. Contohnya rahmati Allah sekalian, ibadat perbuatan merupakan amalan yang wujud dalam Islam dan dianus sebagai sunat muakkad surat kuatatnya surat salat salat dibutuh dalam Islam dan ia dikerehatkan pada tahun berbuah surat surat kuat sekalian dan yang menimbulkan tentang kurban sebelum daripada adanya dua ulama tentang berlaku yang ini ialah dalil berdafalan daripada Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, "Kecukupan dihirap di Kautsar." Yang dimaksudkan oleh Allah kepada Muhammad ini sembahyang hari raya Idul Adha. Yang sebenarnya oleh Allah Al-Kautsar. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah kurban ini kata Nabi s.a.w alaihi wasallam dalam hadisnya ummu ummu bina wa wa shiddatun lakum kata nabi sallallahu alaihi wasallam dipercayakan akan aku ini, untuk peribadah hajat semua pergauhan wa wa shiddatun dan ia cuma bagi bagi umat Islam tapi bagi nabi sallallahu sallam khususnya bagi nabi sallallahu alaihi wasallam ia adalah bagi <tuh> Tuan-tuan yang nak minta Allah subhanahu alaihi hadis riwayat ini Jadi tuan-tuan yang minta Allah subhanahu Kita cerita adalah korban kurban ini salah ditentuk dalam Islam Subhanahu alaihi hadis Sudah, sudah dikentuk dalam Hakikat Dan Nabi s.a.w Hadis ya, Tentang jalan dan hadis Tentang kurban dulu. نبي صلى الله عليه وسلم سأقول ما عملت أدا يومنا من عمل أحب إلى الله تعالى من إرادة لنا إنها نسقيا ونقيا يقرنها وأولادها ولدنا لا يقع لا يقع من الله لمكان قبل أن يقع على الأرض وطيب فيها نشأ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada amalan an adam pada hari raya itu hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Setiap ada amalan yang amalan Nabi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melupakan dan itu kemudian datang apa? Itu amalan paling kategori paling Allah pada Ya itu semula datang perbah pada hari raya. Inna kata Nabi kalau sungguh ya, Naka siyawa siyawa datanglah nanti dengan korban lagi. Eh kenapa korban bisa datang pada hari siyawa? Dia burungnya dengan sambungnya. Wa'atulah ya dan kumbuhnya. Ya? Wa'allak dama' layakwa'ali lam razi makalil hamla'iyya'a ala'adhu. Api yang tak ada sama dengan korban saja. Belum sempat kumbuh ke tanah. Jadi kumbuh itu yang ditempatkan mulia. Ya Allah subhanahu wa'allahu wa'allahu. Itu berkata sahib-sahibahnya jauh ibadah benda aku, tu bandel tu kan? Ida, tu unsur bandel. Iki ibadah yang haluan dunia al manusia. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahasanya tentang perbuatan salah dituntut. Ya, alaihi wasallam dalam agama syariat. Ya, asalnya dan para orang orang ada berbeza pendapat tentang hukum yang tentang perbuatan. Tetapi nanti kita berbincangkan tentang hukum yang perbuatan. Ya, tapi sebagai sifatnya ialah sunat mu, soalan sunat mu akad. Akadnya sangat ditemui di dalam Islam. <coughs> dalam hadis dari, dari salam, Nabi Shallallahu Sallam di mana Nabi Shallallahu Sallam berkata, "Alzimu baha fa inna ala surati maha yakum." Kata Nabi Shallallahu yang disakakan oleh ru'a sekian korban karena bahwasanya ia jadi thulangan kamu atas tiyar 100 pada hari ya hari zamanlah. Ini kena buat Terbaik banyak sekali orang datang korban kita. Dan ini juga tuan kata Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Darul tadi. Dia bilang kita kalau kata Nabi kita janganlah. Wa la shabi wati ta'addu. Dipartukan Imbas ni malah kuribah Dipartukan an ke atas aku Al-laha Al-Quran yang menetap hurba ni katakan Wajib Walaysa biwajibin alaikum Dan tidak wajib ke atas ramu Itu mana wajib Jaya punya senat Mu'akkah Mu'akkah saja Ya Itu segini uh, Sedangilah Kesaryakan Apa ni Ibadah Ibadah kurban Teruskan Ya Allah sekalian <tuh> Apa kebencian antara terukruban dengan uh, asyikah? Apa kepergian terukruban dengan hati Banyak sekali yang tidak kita tengok ke sana semua, ya? Yang datang yang nak melihat kamu apa Ya, yang dalam tali ini, ini. Terdapat beberapa perkara perbezaan? ada tanda ibadah terukruban dan. Hakikat uh, Ibadah perubahan contoh ianya Ada masyarakat tertentu Iaitu tersebelah pada hari raya perpasangan Itu pun selepas semayah hari raya Kalau tersebelah pada hari raya pasap Nak cepat tengah-tengah besok Contohnya tersebelah pada raya Semayah raya terlebih Esok ayah malam lebih semayah Yang masuk ke air Nak cepat Terus Uh, malam tu dah boleh musnya ada gin di payah pulang baik pun contoh takkah merterbah sebab ini ada masa dia masa dia ialah selepas uh, selepas selepas hari raya kan bin pacak lepas kalau hari raya tu ada saat tercapai baru nak nak laksana ay amleh katakan qaydalah ya terbenamlah dah pada hari, hari, hari raya kami nak Hari yang ke tiga tiga belas hari, sepuluh sebelas itu masuk dia. Hari lain tak boleh. Kita bulan ramadhan kita bawa korban, tak boleh. Bulan syawal buat korban, tak boleh korban. Walaupun buat apa tak boleh. Tak jadi, lembab. Ada tu asyikka, asyikkan kita berjalan-jalan di sebelah Bila-bila kau senang, syaratnya baby itu dalam kira kalau baby dalam perut ini, tak boleh lagi. kalau sayangkan anak baby dalam perut dah ada-ada misalnya kan, laki-laki harus oh, mulai buat kambing ya, uh, sebab nak dapat makan kambing panggang contohnya kan lebih huh? kuk anaknya perut tak keluar, tak keluar ya, itu tak boleh di syarat ke aplikasi, dia mesti keluar setelah keluar baik, baru boleh berpisah dengan ibu dia tu, baru lah boleh kita mulakan uh, sedang aplikasi itu bila benarnya. Sebab itulah tuan-tuan ataupunlah kita nak ini selalu timbul dalam persoalan nak tuan-tuan. Mulai kita kampung ke ke Colombo tu formal ada, adakah ada boleh tak boleh? Itu persoalan yang selalu timbul bila time kita nak keluar usaha, saya nak ingatkan mula kat dulu. Orang ni kita tak boleh, Orang-orang boleh tak boleh. Ya. Dalam kita perlu berani tu tuh nih boleh kita campur ya. Maka dalam tujuh tujuh bahagian yang saya perlu buat tadi, tiga bahagian tiga tiga tiga bahagian, tiga bahagian korban, empat bahagian korban tujuan boleh. Tetapi contohnya Elo yang lebih Allah lebih ialah asingkan korban dengan hati hati sebab anda ada korban, hanya khusus pada hari raya korban sahaja Apabila anda lepas hari raya korban, tiga hari, empat hari masyarakat, tiga hari itu maka tak boleh lagi ada korban Sedangkan ke Afrika, jila-jila masyarakat kita boleh buat apa kita nak ikan dan korban kita nak Kita berkerja kalau tak lulus, dan korban kita nak ikan 100 korban kita nak ikan Tujuan dan lima tanah kuasa itu Najmakan kos. Kalau kita nak najmakan kos koskan bagaimana kita tidak mengubah nasbab zaman yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah hari lekoran kan ya? Ada pengubahan daripada Nabi Ibrahim untuk dimulai oleh ayah dari Nabi Ibrahim. Ya. Ha. Jadi bagaimana kita nak buat asing kata kita tak mau dengan korban kumpulan, kumpulan asing asing atau banyak orang oh, domasara ini orang kaya kaya kan kata nak kumpul, saya kumpul, nak kumpul ini eh, kan ah, jatuh lah itu aja orang domasara itu kalau kumpul satu, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan kan orang domasara, kumpulan banyaknya asing asing itu yang terbaik, itu yang terbaik sebab akhirnya, tidak-tidak masing-masing Korban okay. itu, kalau terlepas terlepas tahun, tahun tahun depan yang kita selalu nah? makan oh. Jadi saya ingatkan korban, bukan yang tak tuli? boleh, Boleh, dalam jenis nama korban dia, ini. boleh kita campurkan nah. nah, ya. Boleh kita campurkan Tapi saya lupa, biar kita tak sinta Sebab amalan ketuaan dia lain-lain Korban lain, pahala jahat-jahat lain, dia tak ada 3, apa? Uh, 3 m tak ada Ya? Yeah. Tak ada contoh tiga tukung dua dan satu, tak yeah? ada. Nah, kalau nak buat, buat nak karena ambil bahagian lagi. Jadi bila kita sebab itulah, lah kalau sembanya contoh buat kalau yang banyak, yang ambilannya buat dua kali, dua kali, dua kali, lapar kan? Yang ambilannya buat dua kali, dua kali, Lu, dua kali, dua kali salam, dua kali salam. Kalau banyak, buat perbuatan maka banyak apa? Pahala ingatkan saya, itu-itu diantara perbezaan korban dan akhir-akhikat <tuh> kemudian dia banyak ketegang dulu ya, kalau ya, sikit ya kemudian daripada akhir-akhir bila kita semula akhir-akhir dan akhirnya kita nak kaji kepada sikit miskin, ialah yang maklimat di Sinat yang lagi masak Yang lagi masak Kemudian dari makhlak ini bukan kita panggil Dari elok ini ha. Bukan kita panggil orang yang tak semua kita. kita bawa Makanan yang terbagi Kepada kakir miskin Kita sekarang tak Tambahtan tan tan banyak sedikit semua yang kaya kayu atau Akibat, jadi kami pan tangga. Sedangkan kita berbagi kepada orang parkir miskin, tetapi orang bandar ini banyak kita berbagi kepada orang kaya -ka, kaya kaya. Petangannya berapa? Berapa hati akibatnya? Betul. Cina diserahkan kepada parkir miskin. Orang kaya takkan diserahkan kepada yang kaya. Aqiqah, tuan Aqiqah tu boleh makan sedikit, ya. Kalau saya pun boleh makan sedikit dan jangan lupa hak kafieus, sedikit itu yang penting. Bagi berkah ini, kita bagi semua orang, ya. memilih waktu mana, pilih mana yang, yang kita yang kafieus, kita pilih. Ini dia hendik tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang orang -kadang, yang e, terkena semua, kita akan pergi janggak kita Bermana kita tersinggalkan orang sahaja, kita mersih di situ saja, akibah Boleh kita tak nak pergi tapi kita kumpulkan bu tuan-tuan, tak kubur dan berpaui yang enok Jangan putus berhati-hati, ikutlah, macam orang sini, kita berpikir Bu, kubur dan berpulang, kita sesuai enok, cantik, sikir. Siang akan apa-apa? Hantar ke orang-orang pakai miskin Cuma nanya ada apa-apa Oh ada masyarakat tak ada satu miskin kan Macarilah tempatnya ada apa-apa yang pakai miskin Orang kampung-kampung ke mana-mana satu miskin kan Misi yang terbalik kan Jika tangan nak memberikan kita Betul dia kata saya yang buat Jadi saya ingin tahu Tuan-tuan nak tengok ni Tuan-tuan nak siapa yang buat salah tu kan Tuan-tuan nak buat siapa tak sah pada bagikan eh, siapa yang kita boleh ada yang di dalam keadaan tu orang yang dikit kalau mungkin ada tak? kalau tak ada teman akan datang kalau ada anak tadi, Kalau lah anak, kalau tak ada, siulah eh panggil lah, maka dia sikit, carilah semua kata panggil lah, tak mau dia sikit supaya ada keber keberkatan di situ tapi <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> untuk orang yang ada bagaimana Bersalah dengan bagi korban, bagi korban, korban kita boleh, bagi korban kita boleh bagi mentak, tak perlu dimasak. Supaya dia boleh ikut sekolah dia. Bila bila kita bagi kepada akil nikmat, akil itu boleh jual bagi membantu untuk didapatkan duit, boleh. Ya, tetapi kena jual kepada orang yang orang Islam tak boleh kepada orang kafir. Ya, itu perbincangan lagi nak dapat silap lama ya tentang beginikan kalau pagi kalau itu sudah hilang lama Ya. Indah dan panjang badan tu. Kemudian saudara kan, Binatang hakikat ini tuan dia tak punya sempat kepak-kepak kan selang. Kalau boleh tak ada kalau dia kita benda tu kan kambing tu kan akan akan bawa tak pun prius pada dekat. Ya, yang elok-eloknya -edoh dikatakan dalam kitab itu eh? Kek uh, Alman Haji Al <tuh> Di sini terus lagi boleh agar pulangnya tidak dipatahkan Bahkan hanya dipotong pada sendinya sahaja Dengan harapan agar Al-Ghuda itu selamat dan baik Kekasih di sini melaruh, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Oh, tak perlu ambil foto- foto- foto- foto- foto Tak, kiri-kiri Kekal Alman Haji Kekal Alman Haji Kekal Alman Haji tak kalau boleh, tak kalau tak boleh, tidak membuat apa-apa haram. Tidak membuat apa-apa aslah dihadapkan. Ya, kembangkan. Kemudian disenangkan, agar berhati-hati akan pasti yang Afika. Ini perbezaan tuan-tuan itu kan? perbezaan. Supaya kita lakukan. Afika tadi membuat, walaupun kita kenalkan ini berpenyesikin dari nyata masyarakat, tetapi dalam Bakatika ini kaki kaki binatang yang kita uh, yang kita bakatika tadi sunat kita hajikan kepada bidan bidan bidan nanti ya, kalau sekarang mau tali bidan dah ya kaki kambing yang kiamat kali ini jadi kita hajikan kaki bakatika kepada bidan dalam keadaan muntah dan pada kerana perbuatan Raja Al-Wanahat telah melakukannya Dengan perintah Rasulullah SAW sebagai menakdiran Allah Taala. Fatimah pernah buat yang berpengaruhi tak bersubat bersalah supaya kaki tadi ia ajak kepada bilaan ya satu akan ya. kita dah, ya kaki sangat terbut kaki ya, ya tengok-tengok keadaan kaki dah ya kepala pun hilang ya kepala itu pun sesuai itu pun hilang tujuh orang yang tahu tak apa boleh lambat kepoi hilang ya bukan tujuh yeah. tu ya, dengan apa dia lagi nunggu keliling nunggu takuk kepala mana kepala saya atas kepala dulu saya dah tak ada eh echo dengan dia memang awak ada hilang yang hilang nunggu penggang beruk dia dah nunggu ya ya jadi kita perlu tengok kawan-kawan ini ini ada benda eh tadi dah wa innallaha tanqurbat bentuknya dah jadi, kita perubahan keibadah, akitah ibadah. Kita kena jaga, ajak sebagai ibu ibadah. Jangan banyak mengutuk, jangan beradu. Ibadah pun tak boleh ada dua ya. Nah, jadi kita, jadi kita tak tak apa sebagai uh, ibadat berbuat itu sebagai ibadah. Kadang-kadang kita didorong oleh lah, maksud. Ayuh, tak beradu dengan orang, masuk ibadatlah berbuat yang sedangkan korban ibadah Jadi ibadah kita juga tidak ada Banyak ibadah Terus semua hal ibadah Sebab itu kena banyak yang Ini sebenarnya kena banyak yang takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik nah, itu tuan-tuan pembelajaran Ya antara alam -al korban -al Dan juga Apakah Supaya kita dapat Pembelajaran ya. Baik Baik Apabila kita bicara tentang soal tentang emada perubahan ini, kita perlu kena kena kena kena kena ambil beberapa perkara, beberapa perkataan istilah yang perlu kita kena kita tahu. Ya, yang pertama apa itu perubahan? Jadi perubahan ini kena kita tahu perubahan ini apa tuan? Ya Udayah itu palm, ya penyemulian Dalam Quran itu pun dipanggil-panggil Zib pun pun, semulian itu Kurban Allah Nahar itu Nahar, tajuan ya, Nahar itu dah Nahar, Nahar, Hari Raya Nahar Ataupun sembelay, itu Kurban yang selama seperti suatu Yang dikortankan kata nama bagi dikernakkan yang semulian pada Hari Raya Dan Allah itu melakukan nama Kepada bila datang, haiwan Ya Korban juga termasuk menyebarkan kata tertentu dengan tak perlu kepada Allah Subhanahu Wataala pada masa-masa tertentu. -masa Artinya kita supaya itu dengan niat kita mendekatkan dia kita kepada Allah Subhanahu Wataala pada masa-masa tertentu. -masa Apa? Itu pada hari raya korban selepas pelepasan pajak, selepas dia pergi salat hari duaan, hari raya dan juga korban. Itu masanya. Iaitu menakutkan Allah. Ia ya, kira-kira dia kira akan -kira, kira -kira. Kemudian kita ingat juga kemudian dalam yang menakutkan dia dipanggil adat ta'uruh. Ta'uruh ya, itu, itu perbuatan atau amalan Yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi dengan keadaan perbuatan Sebenarnya kita mendekatkan diri kita dengan Allah, Allah SWT Ia ya, sebagai amat yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim A.S. Jadi semua itu adalah tuhan kita jangan menuduh kalau harga perbakun paraku sesungguhnya kan mahal, tak kena membuat kerja. Namun bukan perbakun tentulah. Saya eku anak, saya seorang anak yang itu berbanding. Kan? Kalau kita diserang kena itu contoh saya ingat ada yang kamu ini paratus tentulah, ya paratus. Kalau parahnya lah. kalau lebih kita maafkan tentulah, ya? mungkin lebih lagi dan ya, sebagainya itu kemahal kita. Ya. <tuh> Harga naik waktu yang sakit lama begini naik Harga debu pun ada kan. ya. Eh tidak ada, ada debu uh, Murah, orang macam duduk-duduk. Kalau nak murah, kena sendiri lah tuan Kemudian ati. Jadi, ini ibadah apa bagi ialah tujuannya nak bakkir kepada Allah. Apa dia apa keibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim alaih syalaf ya <tuh> kemudian bila sebut uh, Ibanah Kurban ada individu yang melaksanakan seperti itu. jadi Ibanah Kurban itu kita kena ingat, Ibanah Kurban ialah Ibadah dan atas individu bukan atas kumpulan ini kena ingat ya ah jangan kelam saja ya. nanti bila nak tanya saya dia saya bila itu buku dan ayat pasal tadi bila datang konsep dari badan-badan negara untuk satu saya ialah buku kita kena tanya dulu buku ada nama siapa ada nama lah. Oh sudah ada nama nama tak ada tuan-tuan perbal akan nama kesatuan tak, dia, tak. ada nama kesatuan, tak dia kena atas IDB ini dulu. Kalau dia hantar kepada tuan begitu so tanya, ada nama-nama dia bahagian sedu orang ada tak? Sudah lengkap pun. Dia tak ada urusan kat kami company ni nak nak buat apa-apa apa-apa langsung. Lama tak jadi. Tak ada orang, dia tak ada jadi. Dia kena ada buang dia punya. Ya. Atau individu yang tidak terlaksan korban Individu muslim yang, yang tidak terlaksan akan korban Tidak terlaksan seorganisasi syarikat atau persatuan kami. Dia wajib katanya senat makan maka atas setiap individu ya. Atas individu seseorang Ditanggung kongsi, saya penumpu 20 orang Pembeli tadi 20 orang, 20 orang Tidak beri Tunggah, pasti itu untuk menangkan 20 orang Contoh lah, ibu raja tidak terlaksan itu Tunggah Ya sebab dapat katakan lembu, untuk hiu jawa. Jadi kena katakan semua. Tidak ada nama atau nama satu satuan, eh sarika atau banyak ada. Tapi kalau kuncang ni boleh buat untuk oh sarika ni lewat uh, anggarkan kepada orang ramai. Sabar masuk menjadi nama untuk boleh. Ya, okay? nah, tetapi agak tidak ada, ada, ada, ada nama. Artinya senarai makan ke atas setiap individu. Sekiranya lakukan perniagaan semua, ada senarai air, senarai makan, ya, ada imam yang dicuci, imam dari masak ni, kalau ulama berfikir ada senarai okay, air. Jalan sekurang-sekurangnya adalah korban. Kalau tak boleh setiap tahun, sekurang-sekurangnya dalam umum hidup kita ada sekali korban. Sekurang-sekurangnya umur hidup kita kena buat sekali, apa-apa korban. Syukur Al-Quran, jangan tak nak langsung saja kan? Baik Satu, kemudian Bila sebut salah Al-Quran juga, ada satu pada kadang Sebutlah, Nanzar Apa maksudnya juga Ini istilah-istilah dalam uh, uh, Pembahasan Apalagi uh, Al-Quran Mungkin kita tak boleh habis hari ini Dua-dua, kalau -dua. tak ada, kita hamur lagi akan datang Ya Apa itu nazar? Nazar adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah? kita janji, ya yeah, wajib katakan aku saya aku labuh untuk saya berkorban pada tahun. Maka wajib ke kita. Kalau bernazar, ani korban pada tahap tahun. Wajib kita nak buat. Kurban. Itu nazar wajib. Maka nazar wajib ni tuan kita tak boleh ma makan. Suami yang, yang yang bernazar tadi dia tak boleh ma makan lagi. Korban. Kalau eh, korban sunat itu boleh, ya. Tapi ada kurban yang wajib, iaitu nak nazar tadi. Nazar jadi wajib korban. Asalnya kata sebut na, e, ibadah korban ada ya, dua. Satu nazar wajib satu nazar itu nazar sunat. Nazar wajib iaitu ibadah kurban yang wajib dan korban sunat. Kurban yang wajib contohnya ialah apa kita kita boleh berlakar nak lakukan ibadah pun, kurban khusus kepada lembu ni kat sana. Maka kenal muni atau kenal pemakan, ya. Jadi wajib. Maka yang wajib dikontrol. Wan yang berdana saya tak boleh makan. Boleh makan. Ya. Kalau yang sunat, sebarang pemakan yang sunat yang, yang biasa kita buat itu boleh makan, ya. Nah, itu ada perbincangan ulama dan ulama macam mana jagaan dan perbincangan. Jadi mungkin saya tak sempat tentang. Jadi menginjak ini. <tuh> Baik. Menurut al Nawawi, nazar iaitu perisa mewajibkan diri untuk melakukan perbuatan sesuatu yang boleh mendapati diri kepada Allah sebagai anak buat yang pada asalnya ia tidak wajib sesuatu syarat. Kata Imam Nawawi, nazar tu iaitu mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu amal yang boleh diri kepada Allah sebagai anak buat sedangkan benda tu pada asalnya tidak wajib. Ibnu Abdul Baz punya tidak wajib hanya senat, tetapi apabila kita mewajibkan kata diri kita, kita berkenaanlah. Contoh kita kata kalau terdapat anak laki, -laki ya, tahu ni, aku nak semula empat ekor empat ekor kambing dapat. Mati wajib beranak dua lelaki, dapat. Maksudnya kalau ceri empat ekpo lah kami, jangan semula. Tak? Wajib kepada dia empat ekpo kambing kalau kita nak. Ya. Itulah itu langkahlah habis ya atenas langkah banyak sekali teman kena kena kena apa kena fikir dulu apa etelaga dan teman-teman ya kena fikir dulu saya benar-benar cerita lah ini tak salah sama ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang berdasar dia kata kalau dia dapat anak dia akan minum air air kencing anjing minum air kencing anjing tiba-tiba tuan -tiba, dapat anak tu semua kenapa minum air air kencing kambing tu tuan-tuan sebab tu kata kita tak pernah kata jangan Jangan, jangan tidak munafik ya. Kadang-kadang niat kita benar tapi tuan nak mengukur, nak, nak mengukur. Ya, tapi itu tidak munafik. Ini semua kita tidak berpendirian tak dapat, ya, tak dapat. Kita minta kepada Ya Allah, kembalilah kepada saya. Kalau kembali, apa apa akan berlaku? Kena kena Allah Taala. Sepatutnya kita kena kencing. Kalau terdekat kasih sayang Allah berapa lagi Bukan betul macam tu kan Tapi tidak sahari Kalau macam datang tu so, ya, ni ya. Boleh kita nak menanggap tu so. Tetapi fikir dulu Biar lagi tu Tuan-tuan Jangan tuan, -tuan, Biar kita mampu buat lah ya, Jangan kita tak mampu buat Ya Allah kalau aku dapat tuan, -tuan Dapat projek kita Saya si, nak makan dulu Boya Mampir Tidak-tidak makan Terlalu Boya dulu Telat ada. Eh, benda tak mampu kita nak buat dia lah. Benda yang bila kita buat, ada ibadah Seolah-olah kita teka, Ya Allah, kalau aku dapat uh, Perjalanan aku nak buat sebuah tiga hari Benda, ada ibadah Ya, ada yang lah, sertaik Ya Jangan buat lazat dan tidak boleh Kemudian Kemudian <coughs> Ini adalah korban nazar, jadi nazar saya Korban nazar yang wajib, ketika kita hidup itu yang ma'azal maksudnya korban-korban nazar Tentunya tidak soal menyebut wajib ke atas ku, saya berkorban, saya berkamping kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dia kaitkan itu, wajib lahir atas Ya, untuk melakukan ada korban, maka jadi wajib pada zaman itu Baik, kemudian disebut juga ada korban, ada korban sinar atau ada adalah korban sinar? Kurban sebenarnya yang dilakukan bukan niat karena nazar. Kita tidak ada nazar apa-apa. Ya. Semata-mata kita eh sebagai dalam hari raya ada hari raya kurban itu kita ibadah untuk melakukan benda. Maka itu bagi tanpa ada kait, tidak tanpa ada eh pen apa-apa, maka itu bagi itu tidak berkaitan dengan apa-apa. Jadi bagi apa masalah. Kemudian apa itu silat-silat ucapan? Ini istilahnya contohnya. Sila mu'akat yang semangat yang amat ditutup untuk melakukan anak-anak dan mampu meninggalkan bagi yang penumpang. Jadi kalau orang mampu tak berikan perban dia mampu perban. Tidak apa lah. Ya, nah. Sepatunya tahu ini ya, banyak sekian seorang penumpang-penumpang sepertinya lebih 4 kata. Tidak tanah 1 kata juga gitu kan. Ya. Nah. Jadi sampai 4 masih anak 4. Terima kasih. Baik, kemudian apa itu hari, naha. hari naha Ialah Hari raya adalah hari raya Adat Orang Haji atau sepuluh untuk serijang atau hari raya. Yang sepuluh serijang itu punya hari raya, hari raya. Mana percutan, doakan, itu juga punya hari raya, nasib. Jadi Tiga empat hari ini ialah untuk kita melaksanakan Ibadah korban, empat hari. Naha. Untuk tahun ini doa satu empat ikliman, hari raya korban. Dan tidak diberkati waktu itu sahaja maksud untuk melaksanakan ke Kalau akan terlepas, bila itu kan kena lepas. Dan ke depan, jelaki selanjutnya, bukan buku baru lagi. Ya. Jadi kena kena dalamnya. Ya. Kena bergantung, semua lantakan. Lantakan, ya. Kepada korban, kumpul salam. Baik. Saya semua hari ya tadi ada ada ayat. Baik. Saya, saya akan berkata dengan sebelah perkara kamu ini kanjang. Ya. Sang bong organik. Jadi kita bawa ilmu pengetahuan datang tuan-tuan semua. Uh, kita akan bawa perkembangan ini. Hingga nanti, apabila saya ingat sedikit punya banyak bantuan. Insyaallah, jadi ingat kalau perlu cari bantuan. Dan kalau ada misalnya, contoh beritanya nanti, ya, jumpa jumpa atau nanti, jumpa jumpa. Jadi memandangkan bantuan sedikit atau manu, ya dapat memberikan kita orang yang berilmu. mudah kita nasional ada perubahan pada tahun ini dengan melaksanakan sembara perubahan yang berilmu. Bukan kita memasangkan adat korban yang Yang apa, yang baik-baik Dan apa yang penting Saya ingat ya, yang saya ingat tadi Ibadah korban, ibadah Ibadah korban dan afiqah adalah Suatu ibadah Jadi untuk menjaga adat-adat Kita memasangkan ibadah Jangan banyak melenuh, lagi mereka Tak melenuh untuk kita memasangkan nilusah, korban ya? Jadi kalau menghasilkan eh, Jangan mengeluh. kalau kita pergi Tengok-tengok lumbu, kita tengok lumbu Senyak kan Senyak kita doakanlah mudah-mudahan itu yang terbaik bagi kita Jangan kita habis jaga setahun, orang-orang kita Janganlah ini eh, buruk, bawuk, turun Lombor saya, gulakan okay. Bermana kita mengujik apa yang kita nak nah, Ibadahnya itu, kita takut Tak dapat pahala dari dia Jadi jangan mengujik lagi nak apa yang kita dah naksonakan Kita doa yang mudah-mudahan itu yang terbaik Bagi kita, rumah sana tuan Jadi kita biarlah, kita jangan banyak mudah-mudahan dalam shalalaibah kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna wa min kullina. Nasstaghfirullah wa nastaghfiruhu wa la nastaghfirina wa la nastaghfiruhu. Aqulana syafa'atul ilahi arrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده ورسوله اللهم تقبل منا هذا الجمع المطمئن وتقبل منا ما تقدم من دعاء ومأثور ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعز بالله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد